На подвір'ї будинку, де мешкав мій господар, стояла якась машина на чотирьох колесах і з розкішним покриттям усередині. Потім я довідався, що то була англійська карета. Певна річ у тодішньому моєму стані мене миттю охопило бажання винерепатись на ту машину, а потім і залізти в неї, що я щасливо й зробив, хоч і з великим зусиллям. Подушки всередині були такі м'які, такі звабні, що відтоді я цілі години пролежував там, солодко дрімаючи. Одного разу раптовий поштовх, а далі скрипіння, брязкіт, шум і невиразний гомін збудили мене саме тоді, коли я бачив у вісні чудові видива, печеню із зайця та інші ласощі. Хто годен змалювати мій жах, коли я збагнув, що машина, страхітливо гуркочучи, кудись котиться, підкидаючи мене на подушках. Мій страх, наростаючи, обернувся в розпач. Я зважився на відчайдушний стрибок і метнувся з машини, супроводжуваний глузливим реготом пекельних демонів і їхнім моторошним криком Кіт, кіт, лови його, лови. Вслід мені. Летіло каміння, а я, не тямлячи себе зляку, мчав, мов навіженний, аж поки нарешті вскочив у якесь темне склепіння і безсило принишк там. За якийсь час мені здалося, ніби наді мною хтось ходить, і з того, як відлунювала та хода, я збагнув, бо вже мав у цьому певний досвід, що, мабуть, опинився під сходами. Так воно й було. Коли я виліз на двір, о небо, перед мною, на всі боки, скільки око сягало, розбігалися вулиці, а ними сунули люди, з яких я нікого щенько не знав. До того ж навколо торохтіли карети, голосно гавкали собаки, а потім сталося ще гірше. Цілу вулицю заповнив. Поблизькоючи на сонці зброєю великий гурт людей, і поряд зі мною зненацька хтось страхітливо загупав у величезний барабан. Я, мимоволі, підстрибнув на три лікті вгору, і, звичайно ж, весь похолов зляку. Бо тепер я побачив, що опинився в тому світі, який досі тільки спостерігав здалеку, зі свого даху, часом з тугою і з цікавістю. Так, тепер я, недосвідчений новачок, стояв у самому осередді того світу. Я чемно й несміливо пішов вулицею, тримаючись біля самих мурів, і нарешті зустрів кількох юнаків свого роду. Я зупинився і спробував завести з ними розмову, та вони обмежились тільки тим, що глипнули на мене своїми палючими очима, і побігли далі. Легкодухом молодь подумав я, ти не знаєш, хто трапився тобі на шляху. Так великі душі ходять по світі невпізнані і непомічені. Така доля кожного мудреця на нашій грішній землі. Розраховуючи на більшу увагу з боку людей, я стрибнув напряму льоху і кілька разів весело як мені здавалось, звабливо нявкнув, але всі йшли повз мене холодно, незворушно, навіть не глянувши в мій бік. Нарешті я помітив гарненького хлопчика з білявими кучерями, що ласкаво дивився на мене. Він ляснув пальцями і гукнув кицьки.